kichwa cha somo la leo kinasema Biblia ina majawabu ya kila tatizo Biblia ina majawabu ya kila tatizo Tufungue kwa maandiko Soma katika kitabu cha Yeremia mlango wa 32 Soma mstari ule wa 20 na Na, na saba Yeremia 32 Tusome 27 Na saba na saba hivi Tazama Mimi ni buwana Mungu wawote Wenye mwili Je Kuna neno gumu lolote Ni silo Niweza Nino no, nino no, Nipo sumari ipo wazi ya tayenda kujifunza vitu vingi. E, leo tunangerea kitu ile Biblia ina majawabu, ina majibu ya kila aina ya tatizo Lolote lile unalo au tunalo ninalo weza kulipitia. E, kama utangulizi tu. Leo hii, leo hii walimwengi wanadamu na specifically wale wa Kristo wamejawana matatizo mengi sana. Omejawana hofu Na wasi wasi Saizi kuna magonjwa mengine Yanatokana kabisa Na hali ya hofu na wasi wasi Na matatizo yanayo kithiri katika mashafari Kwa matatizo yanakuwe poza tangu za mandio Utako ujakosea Lakini kila wakati nafusokea kila mdono kupit Matatizo inaongezeka Watu wanaojiuwa wanaongezeka eh, Kujiuwa Watu wanao uwana wa, Ukitafuta tu Idadi ya wanandoa wanao wana. Wakaacha vitoto vichanga viatima Wakaacha miji na familia ilio farakana ilio na majonzi na masikitiko na maumivu ya milele Wazazi wala mbao watotoa wanatangulia kwenda kablini Ni, ni namba dobo Wewe ulio zamani mlio kuwepo nyuma kidogo labda na mimi naweza nikasema hivi mtu anataka mingine anakuambia ah ni kwa sababu viongozi habari vinongezeka wewe niambi uhitaji viombo vya habari midomo ya watu inatosha tu kukuambia kilichotokea sahihi eh ataambia ah ni kwa sababu saizi hivi viombo vya habari vinongezeka kwa hiyo watu wanajua taarifa hapana watu bila, bila simu bila radio bila tv habari yotoke okay, itajulikana. Uh, eh, uh. itajulikana eh itajulikana um. eh leo hii hizo vitu vinaongezeka na ni vimeanza sasa hata kuzoereka kushangai tena kwa hiyo wanadamu wamejaa na matatizo vifo visivoeleweka unasikia mtu alikuwa mzima leo amebadilika sema mkauka vivyo hivyo namna hiyo vikopa tangia kama kwa dunia nyingine lakini matatizo yanayotabia ya kuzaliana iko tunaangalia jinsi ya kuweza kutumia biblia kutatua kila changamoto na tatizo tunaoweza kulipitia eh tunatoka kuona Yeremia anasema neno la Mungu Mungu akinena katika injili ya Yeremia anasema mimi ni bwana wa kila kitu ni kitu gani kinachoweza kunishinda tunakwambia tukijua hilo Kira tuneripitia Tukilikabizi kwa mungu wetu Na tukatumia neno laki Kozo neno mungu ndio katiba Nio mungozo Tusiane kwa mungu kwa jinsi tunavofikili hey, Mungu anawesa yote nitaenda hivapana Mungu anasema fanya hivi, fanya hivi Matatizo ya watu wanao wana kwenye ndoa Wanao malizana, wanao wanao eh, umizana Wanao katana mapanga Haya eni hey, kwa mungu na kusema mungu tusamia na mapana inaenda kwa kuishi mahusiano yale yale yezo wanandoa na wana familia Amin. Unaenda unasoma Efeso 5:22 Unaenda unasoma Efeso 5 na Korosai 3 Epokeni pombe vilevi Wewe umeambiwa hakuna inaweza kutokea lakini asilimia nyingi watu wanaoana vitu vinatoa homicides watu wanaumalizana Winakua minahusisha vileo Napong Uwezu uwe kusema Nita lipeleka kwa mungu Nita lipeleka kwa mungu Nita lipeleka kwa mungu Nita lipeleka kwa mungu Nita lipeleka kwa mungu Nita una Unalipeleka kwa mungu Unatafuta Utatuzo lele diya mbakini Kwa jinsi ya mungu Sio Kwa kusema Ani lipeleka kwa leo Lewo watu na amini Kwa mba matatuzo Utasovu yote kwa maombi Kuna siraha ziko saba Sime moja tu Kweza za, za, za kiroho Tulizo pewa. Ziko saba kwenye kitabu cha cha cha waisa wa lwasi kwa watu tungeweza kuyaishi maisha ya efeso 5 ya wana familia na efeso 6 ya jinsi ya watu watoto na wazazi na na, na mtu na bosi wake maeneo ma, kazini kuna matatizo makubwa sana makazini kwa watu maeneo kazi e, halafu maisha yetu ya kiroho kwenye efeso 6 mwishoni kuanzia mstari wa Una wezo kwa sawa makubwa sana, katika maisha mm hivi. -hmm. Vipi habari za mikosi ni kwa naongelea mtoto ambali na wazazi wote na ndugu, wakati ukwana jana ufungwa nenda ufunguo. Vipi hiyo mikosi na hiyo mikasi. Tukitumia tu mia kumukumbira tu atimaua shina na nani? Eero sana, kumukumbira tu atimaua shina na nani? E. hii. Kuna matatizo mengi ya malezi apo haya apo. Binafshe ma, yesa loambi watakasema. Mtafika kipindi frani. Argu nafshe ma katika ruka ishirini na mbili. Argu na mbia wanyama wanaoja ya Shina tatu. ma. Mtafika kipindi mtasema heli matiti ya na ya Mta kua mna juta kukua na wale watoto M Mna juta Na thai kwa mba kitu atakuwa Alikuwa nasema tu hewani au Havipu Haviji Jaja Leo vipi kuhusu matatizo ya kiuchumi Na kwa sababu shetana meleta uh, Mwe wamee Ukirudi njuma miaka 30-20 Yoni rion Ukuna itaji Kula kunwa na kwenye kula sana sana kwani ni watu wote walikuwa wananunua mafuta ya kula sana sana kama walikuwa na kutengeneza mafuta ya, ya mimea au ya ng'ombe uh, lakini hiyo kusema kwamba lazima kile chakula wewe una ndokano ume, umepata nani sunflowers Si upata singida lakini kama unakuwa unahitaji tu chumvi ndizi zako ugali kidogo malage vitu umeona unazalisha wewe mwenyewe mahangaiko ya pesa Yaliko siyo makubwa kiasi hicho Ukitanga ukiwa nywele zikiongezeka au unamtafutaji jirani yako unakuwa na mtasi wako anakupunguza. Sasa hivi mpaka uende baba shop wa kuguse mpaka huku, wa mpaka kule, ndio uweze kidogo kutokelezea. Na kama ni mtu wa tamaa. Mpe io. Amina. Matatizo ya kiuchumi. Vipi hali ya ajira? Ukirudi nyuma watu walipokuwa akimta maliza tu darasa la Unamukuta ni yuko ameajiriwa na analisha na nguza. Sasa hivi mtanaweza kamaliza nande. Akimaliza degree ya kwaanza maisha na mwia magumo. Asima ni taruti shure tena na napige ya pili. Akimaliza ya pili ya kagundua ansikia napata kaskoshe. Manapige ya naiatata. Vinaishia huko. Yani shure kunakua na wajira. Eh. Uchumi. Na umasikii unwa na mazingina magumo ya kuchumi. Vipi. Watu wengine anaifika sehemu fulani wanaouuza roho zao. Unakuta amepanga mipete hapa. Kagua basi kushingoni mikufu yenye vitu gani? Na hizo hizo ndizo nini zile? Zinaitwa hirizi hizo. Hizi hirizi nyingi zimamia kwenye mikono. Na bangiri bangili fulani. Wengine hirizi nyingine wanaume wengine Niliona kimchazaji frani cha, cha Brazili Sihi na tonane siya Kinavaa heleni za misarama Unakuta kinazo mbili hukuna na hukuna mbili hukuna Mwanaume Alafu unakuta wana damu Wana shangiria Yani diyo mdoro modo mungu waki Duniani Heavenly mkristo ha. Watu wamao mungu wawo ni neima wao Brazili ni wangabi Brazil wa mipira tombi Uwe haumo. Haumo, eh? Eh, saa. Lagini ni wangate. Ni wengi. Eh, eh. Ene ima mefane iki. Eh, ni mfano tu? Nisame, hata simudwe vizuno. Nacho kiona na unaga tu, ananywere nyeope kama nani. Kama, nashuno kona kama ni vifini. Au, ni nywere za asili. Au, ni vitu gani kiaweka Enu kwa wala siyo, siyo breaching kama vumbi frani Anaviweka mpaka nadhani yata kwenye nyusu Nyusu za juu ya macho. Eh Nakope na Matati Ajira Leo hivi jana unaposikia jene Kwi kitu natuwa Gen Z leo. Wali hawajawa Gen Z kwa saunye ngini Ni kwamba tu wana common problem moja Hawana uhakika wa maisha tatizo niliyo. Wewe kwa mimi unaweza ukawa Gen kwa maana ya umri lakini bado ukaishi maisha ya mpendeza mno. Biblia ina majibu ya hilo tatizo nalo. Wewe maisha ujanani ni magumu kidogo transition kutoka utoto kupitia ujana kwenda kwenye utu young ya watu wazima kuarika la watu wazima. Kule kuna mitaji Mungu pare kuna majibu ya Biblia mengi tu. Tuko tunaangalia somo unasema Biblia Ina majawabu ya kila tatizo Ajira Vipi Ndani ya familia Usaliti Usalitiana Na siyo usaliti tuwa ama usiano ndani ya familia ya wenye we, Wanandoa Usalitiana tuwa takatika nani Vipi kusikia Mama ambaya na jumba zaki Ambazo mme hazijui Afubato, ana kusanya kodi Afubato ana daire la zaku, na kodi ana kusanya. Mimiisha baba moja kuwa mepanga nyumba yangu kwa kijawiki. Ana kodi ana muri pamoja kumberi na na kwa mama. Nyumba ni nyumba ni eh, pare, na hii nini, sita, sita Anatoa ikiisha, anakunguta mfuko Manana mbea, papa fulani, hila ya kusuko Wakati ya metuko kitoa kwa ke Kwa yuba ya vipo, havipo kwa ki wangu kikuba Vipo Hayo ni matatizo Hayo tatizo hatima hake na kaza kwa zwa kwa zwa kwa zwa kaza mungu Lakini ya neza kaza pia ma, ma, Makabiliano, makali na maumivu na kuwana wakati kungini Eh, masa muda muda pernah tu mungkin ada hawa nak kifu, akisalitio, akidogu, hatu aina ofatan iku shooti, alah aku jemah jauh shooti kula naji shooti, alah aku hati mungkin nak cina kufu, ana perlu kau sekali, ana tibu a, ana udah suah gerezan, eh, bi perlu nama jibu, mungkin aku meh tu kita mba kat kita manguan kat awak ni nolamun, Hakuna garatigo mas tu bila pinta Ningekuwa nafundisha zile ninguém conhece gospel ninguém conhece a dizer que é mungu. prospecto gospel ninguém conhece a dizer que é o prospecto gospel ninguém conhece a dizer que é o prospecto gospel ninguém conhece kichwa dizer na é o nini. Lakini hata hata a dizer que é o prospecto gospel ninguém conhece a dizer Eh. Eh. vipi magonjwa, vipi mikosi na maumeno mengine. Mimi ninasema katika stafuungwa pale. Ah, ngoja nisome. Ni, ni ni nisome stafuungwa lakini naona ni, ni si hukuna lakini ni usome vizuri ujumbe uende moja kwa moja. Usani wa 10, Mathayo 24 nasema Nipo wengi watakapo jikwa Na watasalitiana na kuchukiana Ana inasema na manabihi wengi wa uongo watatokea Uwe kwa me tatizo na manabihi wa uongo ni kubwa kwenye uswa gumi Biblia ina majibu uzidi ya manabihi wa uongo Na ana kubaliana na ika uli Ino ni tatizo mbele za mungu Eee na manabi wengi wa wengi watatokea wa wa na kudanganyana na kwa kwa danganya wengi na kwa sababu ya kuongezeka kwa maovu anatumia maahadi kwenye biblia king, ya ya ya ya Kiswahili kwenye king james anatumia neno iniquities ndio maovu extra maovu na kwa sababu ya kuongezeka kwa ma, maovu upendo wa wengi utapoa tendo mimi upendo Bibu na sema husitiri wengi wa dhambi na matatizo Kwa sababu upendo kisha po Lazima utegeme matatizo kuzaliwa wakati kati ya wanadamu Kuchukiana Kugombana Kufitiniana Mwe wame ngoja ya tuataji ya maneno mabaya Hata kama hayavuti Mwe wame matatizo Haliondoshi Kwa kulinya mazia Tatizo kondoshwa kwa kupingwa kukemewa na kukataliwa. nasema katika Marko Marko ndani ya ya nini? Uchafu wa uchuki, ugomvi, faraka, na Mani noelekona toka ni kinyota hizo haya kwa maneno yale jamari chuo hema sima meringo wa mungu shikeni vita mbavyo pe i katika elimia sema frida ni funi sangu ni makido kwa sababu wa meriponya jeraha za binti zangu kwa juju aji mani sio kuamba wana wana wana Hawa kwenye mizizi eh, Yani kama hindi kwa takitari Una Ugonjwa mkubwa labla Ya eh, hindi chukiwa kama migraine Labla kipanda uso kikali kali Alafu wana kupa kapanali Labla hindi mama na hindi natumia madawa Ya kuzuia ujauzito, uzito Yanamisabishia kichwa Alafu naumene na kajiwe mahaji vengi Wanaweza kupata nafu kidogo ile tu ya kukutana naye kwamba meona umeona mtu amevaa ngonia openani lakini ugonjwa kaendelea unaponya kwa juju. Labda mtu ana kohoa kwa sababu ya TB. Ukaenda mke sikuelewi kila. kile pana ndio ni dawa ya kile ugonjwa. Unampa pana. Unatibu TB. Eh também era ina ina ina treatment regime aki ina combination aki na time regime aki tassa na nenhum ramo gurico hivo amba haia u qua moia noizo mas tatizo alemengo ia se na maendelewa na ogeseka mas tatizo nivana vobongo moia fara si o Na hayo ni mengine tunaona kwa macho Kini kuna matatizo ya roho. Wani angoja nje swali, ukichukua wastaning wa Tanzania tu wa kawaida, bwana hicho kwa kawaida yuko nani kisarawe kule, kisarawe nimesamea. Yuko tu anaamka asubuhi ana ana nani anatungua nazi zake, anapika ubabu wake kidogo na mahalage, nyama na kula mungu pasaka labda. Sio kule hakuna ng'ombe. salao wako kidogo na ukachukua yule mjerumani alioku Bali ni katikati ambaye nyama zinasafishwa kutoka eh, uholanzi na dunia zima nani mimi nimeishi na hawa watu kote Uwa wa duniani wa swahilini na yule wa wanchi ndani ya moyo huyu ameridhika wa moyo wako metulia kuliko yule Mamba yuko sehemu zizo endelea. Siyo kusehemu kwa mba tutaftema endeleo. Ikireka hivu mtakomini onia. Sicho niicho fundi. Nachotaka kwa unyesha ni kwa ba, Wakati tunajaribu kuthani. Kwa mba tunasohu matatizo. Tunatatua matatizo. Wakati dunia inendea kumuweka mungu mbali na neno nenolaki. Nivo tunendelea kuongeza lundo na matatizo. Kwa macho anjo naona mba naenda vizuri. Nchi ya Iceland iko katika ya ile matano wewe ukisikia data za dunia hii data ni kama takwimu fulani la dunia hii kwamba kitu cha ya kwanza kwa kufanya hivi kitu kingine imekuwa vya kutengenezo vya wao nje aseni miongoni mwa ma yanayojulikana yanayo kuomba ni mataifa yenye FRA katika top 5 wasipokuwa namba moja wanakuwa na mambili mwa wanakuwa na badilishana na Denmark Sweden Finland Norwei kidogo hap. Lakini nchi kama ina watu kama laki 300 na kidogo wanapungua kila labda ambaye laki 200. Nikaka kisioa fulani. Lakini na kuhakikishia ile nchi ukitafuta kitone to per capita, per capita ni wastani kwa mtu moja moja kwa ma. wa ni nchi nayoongoza kwa matumizi ya vilevi, matumizi ya madawa ya usingizi. kwa sababu hawawezi wakalala usiku. Sasa mnafurahia hivi una furaha isiyo kuruusu kulala hiyo ndio furaha gani? Au do ile furaha ya kulala ba. Unaamka asubuhi unaumwa kichwa. Unaona wengi. Eh? Unaona dunia na tembe inatembea. Hiyo ndio inaitwa furaha. Hiyo ndio kipimo cha cha furaha cha hao wanadamu wa dunia hii. Na watu wanatafuta hiyo wakienda chuo wanatafuta maisha na mna hiyo. Niko yeda nganya. Yeleweke. Mimi mbonaumeshtuka? Ah, asirudi. M. Yeda nganya. Emtonea sasa kwa sababu ya kuongezeka kwa kwa kwa kwa sababu ya watu kuenda na Mungu wao. Na upendo wa wangu Neno Mungu itaenda mbali na tatizo lifaurezee. Nina sema katika wa pili mlango wa 3. soma pale kwa sababu ni mistari mirefu sana. Mlango wa 3 msawa kwanza mpaka wa Anasema katika siku za mwisho tutakuwa nyakati za hatari. Tu, watu tutakuwa tu ni kupenda wenyewe wenyewe. watu wa korofi wa katili. Mimi nakuambia kati ya watu wa mjini hapa. Hawa wenye kutafutu kudhani mifumo ya wanadamu. Njini kuna mifumo mingi ya wanadamu. Na hawa walioko huko pembeni pembeni. Wapi wenye Kama Ni tumine eno ugani Utu <tipos> eh, Ni wapi Watu wa mjini wanautu <tipos> Utu napungua Kwanini Kwa sababu falsafa zao za wanadama Zina Ongezeka Falsafa zaki mungu Kweli mungu. Na wakitoke ya Imi uwe uwe uwe manabi wa uongo Ni wenge uko vijijini au ni wenge hapa mdini Huwa mwoi wa manabi wa uongo Uangoi. Na kazi yao inaonekana eh He Huwezu kashanga ukena kwenye kani sana manabi wa uongo hao manabi manabi wa mjini hapo ukakuta timu yake wa ibadi wote wameweka minywele nywele kama ya ma, kama ya nani kama ya matambiko wale ni sawa kwa na same kama watu wanavalisha vitu vya kutambikia tambikia na viungo vya kikahaba alafu ndo wale kwa namu anamwambia Mungu pale hizo ibada zinamuudhi Mungu sana na Mungu anasema nitaezifanya juu mbinguni ziwe kama kama kama Kama chuma na aliziwe kama shaba. Mvuwa hainyesi, alizi na kauka. He. kuna matatua hali ya hewa hawa ya Ya midyawa? He. Kwa hiyo sikuza watu tokuwa ni watu watari. Niniye tokuwa ni watu watari. kukutana mtoto kamaambia mama yake au babake kamaambia akamwambia neno kama latusi na jamii kaona ni kawaida ni kitu cha kawaida vingine tunawaona hata hapa mtaani amen. Eh. Kitu cha hai. Lakini ndio ndio Biblia inayosema inasema thi baba yako na mama yako. Au Biblia inasema ukimwona mtu mtu mzima anaingia nyanyuka kama kuna kitu kimonyanya nyanyuka akae. Nivyo yivyo maisha mjini Nivyo maisha ya falsofa wanadamu Lakini Biblia na somi matatua Mwembe mtu nataka nyanyuka baraka zita kazo ka ni ni marakumi Ya kama angendea kukapari Uyo akakosa pa kukaka mzarama Kusuma katika kitapu cha Amos Mlango wa nane mstani wa tisa kumina moja Anasema Amosi nane ngoja ni somi Lakini anasema Mtaendelea, mtaaniacha, neno na mungu, mtaikataa Mtafika sehemu, unasema juwa, ni tafika sehemu ni anze juwa itakuwa linatuwa saa nane <muchilis> Unajua manake ni nini? Manake ni kwamba, utatokea mamba ya siyo kuwa ya kawaida Badala ya juwa kutuwa saa kumina moja, hivi kitokea saa kwa Uta, kwa, nane kwaona juwa ya limezama Utasema ya siyo kuwa kawaida Asema juwa litatuwa saa nane, amosi, nane Tusome tisa mpaku na Tena itakuwa siku huyu, asema buwana mungu. ni rifanya juwa litue wakati wa adhuhuri. Nami, nitaitia nchigiza wakati wa nuru ya mchana. Nami, nitagehuza siku kuu zenu kwa maombolezo. Siku kuu zenu maombolezo, ayo ni nyakati za matatizo. Biblia na majibu ya hai. Na nyimbo zenu zote kuwa vilio nami nitatia nguo za magunia katika viuno vyenu vyote na upaa katika kichwa nami nitafanya haya kuwa kama maombolezo kwa ajili ya maana wa peke. na mwisho wake kama siku ya uchoro angalia siku zinakuja asemabwana Mungu ambaye ambazo nitaleta njaa katika inji si njaa ya kukosa chakula si ya kukosa maji bali ya kukosa kusikia maneno ya Mungu weweombe Manina wa mungu, iblia, yana, iipsipo sikiwa, matatizo haya, natokea. Amin. Nisho anachoseba. Nisho anachoseba. Anasema katika kitabucha kumukumbu ratolati. Mwangu wa shina nane. Kustani wa sina sawa. Anasema itafika wakati. Ny, nyakati zinakuja, jamani. Na, nani, na, na bibu nasema tazama wakati zinakuja. Na, sasa upo. Anasema mtakapu wanzo kona mambo haya na kenza kutokea jivitanga mshirifu chovenga. Kwa si mgini hivitu mishikana kidogo na ujiwa apiro wa Yesu Christo lakini vinaanza tu. Anasema kama hivyo kuwa wakati wa luu au wakati wa lutu hivyo itakavu kujia. Anasema watu anikuwa na owa wana kolewa shukuzi na hendelea wana kula wana kunjuwa wana panda wana vuna wana fry wana chesa. Leo hii maisha ya kupati pating. <coughs> Sindu ya naongezeka? Hmm. Emu waambia wavijana wachuoni pale. ara suka kwao lengo ni kusoma lakini jumatatu mpaka jumapili ni kujaribu kutafuta maisha ya party party na kupiga vipicha na kuvirusha kwenye mitandao asilimia ngapi kubwa mno arafuniaambie kwamba baada ya hapo unatafuta baraka ya ya ile ya wale hicho ndio kizazi hicho cha kizazi sitakuwa ni cha kuchoma na kuharibu na, na, na kuangamiza. Eh. Lakini bwana anasema hayo yote hakuna linalo linalonishinda. Yote na yawezi. Wewe unaweza ukana, ukawa, ukawa nuru peke yako ng'aa katikati ya giza jinyi. Unaweza ukawa Daniel ukampendeza Mungu katikati ya ya ya ya, ya, ya, ya Babeli. wa abudumiungu. Kwa ya tuangalia kupengele katha. Kupengele katha ni na sema matatizo. Tuangalia ina matatizo katha na naamuna biblia ni naza kuyatumia. Kutusaidia ku, kuhye. Biblia. Siwa unachukua biblia na sema ah, kuyiishi ile. Kwa timigine na kupata mashauri. Niko naandaa somo moja ni na sema wapi unapata mashauri yako. Yani unataka kufanya maamuzi, unataka kufanya vitu viflani vikubwa. Unapata wapi. Mas kwa kosong, who itu katika jambo tiga jam, ya kweli mas shauli Eh, bila semua mata semua mingo, bawa sini ke hapa, ke sini anakopa Milioni mungkin ada toka apa, anak dia baik, anakku kau hana tanah, toka pale anapata patah kerusi, mario nauswa, nanini, aubade, akhirnya mesin di kana anak jung anak via mafiasi, mas shauli abuana. Hali ya kafuta ha -ha. Anasema katika kumukumulatulati Ishina nane Ishina saba Anasema mtafika wakati Ambapo ikiwa asubuhi mna tamani ingekua jioni Kwa mangalao Kuna kucha matatizo ya siku ya naanza Ingekuwa misha kua jioni Ingekuwa na pumuziki jioni Dile giza ni kiazo sema angalao kukua kumipambazuka Kuna wakati ambapo ni mbora kunikuwa mingi Kuna wakati ambapo ni bora kunikuwa mingi Kuna wameo Mcha mungu bwana Asubui ni njema Tioni ni mnda wa kufrahia usingizi wa haki Atakulisha kidogo utashini eh Takulisha kidogo utashini He eh. Mtuangaliye matatizo wa kuchumu Okusoma katika Uje, Biblia nazajia kutumia, kutumia. Ni baadhi ya misa Biblia yoto kwa sema Biblia neno moja Ukasema kwa mstari moja Ndiyo nafanya kazi Kwa sema lakini kuna mengine ambayo inakuwa kama do kama chachu. Em tuangalie chachu ya ya baada ya mstari ya chachu Biblia inayoweza inayotuonyesha jinsi ya kutatua matatizo ya kiuchumi. Sasa hivi kuna matatizo mengi mengi, matatizo ya kiuchumi na matatizo makubwa makubwa. Em jiulize mtu kwa mjini amepanga anajua mwezi ujao Abadu anasikutana hapewe noti Akiangalia kushoto hana chochote Kuli hana chochote Nyuma hana chochote Hana akiba hana nini Na umdini arisha, nyumbani hana chufara Kananahu haweza kampukia Na kienda abadu Napataenda kwanza upi Bina sema katika kitabu cha Cha kumbukumbu La kumbu, tolati Kumbukumbu la tolati ili kitabu cha chano baada ya sabu pale na mkumbu ratolati manzo kutoka mambu ya walawe mkumbu ratolati mlangu ule wa sume wa shina nane, unesita ya msikiriza mlangu wa shina nane uta ugusa ugusa tuisha kwenye shina nane, 67 si kufungua lakini mewaereza kilitoko pale lakini ungoja tufungue mkumbu ratolati shina nane, Somaa unaweza kusoma vitu vingi lakini 4 na 6 tu. tu Kasi ya tu sema chat. Anasema mseru anasema utabarikiwa uzao wa uzao tumbo lako na uzao wa nchi yako. Uzao wa nchi ni nini? Ndio mapato ya mahitaji yetu. Na ukianza na familia iliyo salama, uzao wa tumbo. Na uzao wa wanyama hapo unaweza kata mshahara, unaweza kaweka ajira wenyewe na na mifugo yako maongeo ya ngombe wako na wado, wadogo na wakondo zako litabarikiwa kapu lako kapu ni nini ni sehemu uchumi kuchobeo kapu la moto eh itabarikiwa kapu lako na chombo chako cha kukandia unga utabarikiwa uingie hapo utabarikiwa utoke unarudi nyumbani kutoka kwenye mahangaiko wa maisha ya kazi unarudi na baraka za Mungu. Unaamka asubuhi unatoka unaondoka na baraka za Mungu. Lakini ni pale unapokuwa umetembea katika mapenzi ya Mungu. Kwenye neno lake. Sisi tunasema eh Biblia ina Kwa cho tunaona Biblia hapa ina tunatumika kama solution kama suluhisho la nini? La makapulete tumeweto. Wewe hwa mmezae barikiwa kapulete. Huyo mtu analia ja. Hapana si ni mtu ambaya naenda Anakula ruswa Anajimilikisha mali zauma kwa vyo, vyo vyake Huyo atashiba Lakini Atashiba Atashiba lakini Ni njenje ni, nje, tu Kumukumbu ratonati kwa tunaisoma Ishirini na nane Kusoma kuminamili Anasema uzitabalikiwa hazina zako Hazina Kapu Maongeo kuingia na kutoka ni kitu kimoja. Kwa uchumi wetu unaweza ukabarikiwa, unaweza kaenda vizuri. Hivi wewe unakueleza, unjaani kupitia sehemu akakuta umefanikisha kitu kwa sio kwa nguvu zako, bali Mungu tu. Ningeweza kukikosa lakini ukakipata wewe. ni baraka Baraka katika Zaburi ya Mlango huacho wasa acina 7 za zaburi 25 mpaka 26 anasema hivi na alikuwa mtoto na sasa ni mzee lakini sijawahi kuona mwenye haki wa bwana ameachwa wala mtoto wake anaomba mkate ni kwambie huyo mtu anaye an, huyo huyo mtu anatetewa kiuchumi anaweza siwe litajirini kubwa lakini sio sio omba omba mkate wakula nao mahitaji yake yana hivyo unakumbuka katika vitabu vya ofalim hivi wanawake mkana naye eh wakati wa elisha mshunami tu wa elisha mkana nayo ni, ni wakati wa Eo, anani wa kristo na hata nani na hata wakati wa sidoni na tiro kanani Wakati wa Elia Uwa wanaka na mnai Lakini tuzema wa Elisha Elisha naenda Ino manamika na mamia na zema Na Elia Vile visa vinafanana Uchumuwa ulikuwa soft Kwa uli Uli boleka Kwa uvu vio Na baraka za mwao Ino manamika na zema jamani Mwango mekufa Na watoto angu, na watoto angu, na wa, wa, wakati huwa mtu wakiuwa na deni, hawa na, na nini, ha, alikuwa na uzu wa mtu, anapereka utumani. Analipia kwa mkono waki, kwa maisha yaki utumani. Sema watoto angu alikuwa, anapereka utumani, na nini, hafu mini mjani. Elia haka mambela, sema. na nena, unanina, sema ni nachupa ya mafuta kiloga, sema ni chukua. Haka chukua. Mamiya, anza kumimina kwenye pipi, Haka miminaa. Pipa li ma kimafta iko ni mali muhimu sana kuta kwa akasema madogo chupa tu mafuta na vyote vikaja akasema Haka inda kwa majirani, majirani wakama hazima, basi wanana siti, tunatumia. Haka asema basi kama huna pakumimina, ishia hapo, chukua ya mafuta uza, lipa deni, alafu, tumia ila yako ili uba. Muna kusema ni mambo ya kufikirika wapana? Kama unadha ni mambo ya kufika jiaribu, kufarakana na mbaraka za mungu. Tauna majibu leo heo kwa machu yako, leo leo. Mina? Uh, nicho nlicho kilichotokea kwa Eli. Eli anafika pale kwa wema na mke wa atiro na Sidoni semu za atiro. Anamhamia Okay, naomba nini? Ni ni, ni, ni, ni sto mifano mingi. Yenye kwenye kupinge. Anasema nilikuwa mtoto, Daudi anasema na sasa ni mzee. ni yani, nimeshika kipindi kirefu, lakini mtu ambaye ni mcha Mungu abana Mwenye, kulish, mwenye kutumia Biblia sije kumona anahangaika kiuchumi. By the way, kuahangaika kiuchumi ndani nasoma da, Biblia usipokuwa na ufampana, pana unaweza ukadhani inapingana yenyewe kwa hiyo. Na unajifundisha somo kwamba linarosema kwamba inakubarika mtu kuishi maisha kama ya kuungaunga hata kama baraka za mungu ziko juu Yani asiuwe ishi Asiuwe yule mtambaye naishi katika Yani mtu wanjia kikuangalia naona Ayu mtu haja haja barikiwa lakini Kutame bariki He Labda ukakuta hana Ni familia haina mungu wa nini Wanakula jama maratano kwa wiki Mara saba Alafu nyingine wanakula siku za krismasi na makampia Au krismasi na pasaka Maki krismasi na makampia ni karibu Uwezu kwa zilipata zoni Kawa pasaka labda Lakini mbado kwa kutu huya nae Christmas akala Pasaka Hame kuliko huyu mende Hiyo na hivyo Tuhani kwenye katika pipengene Kipengene za kwanza Tumeuno kwa Biblia Neno na mungu Lina majibu ya maisha yetu ya kiuchumi Hazina zetu Kapuletu Mkate tu hatokuwa mbaomba Hei Anandaya katika kwenye tapiri Matatizo ya kiafyo Katika vitro sasa hivambavyo Ni agenda pana Tatizo kuma ni matisha ya kiafyo Na sasa hivyo watu mifika Semu fulani Wakisalimiana kitu ya kwaza ni kulizana kuumwa Yani kama kuumwa imesha kuwa sasa kama Kama agenda fulani Yani kama salama eh vipyo kuna uzima uko Hei mimimana nem tocos para ele araf mamdrogo sai-se anaté na clínica o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Kwa o o yetu. o o o o o o o o o o o o o o o o Lakin leo hii watu ni kuambiana click zazo endelea, sehemu fulani na sehemu fulani ni kwa sababu watu wamezoea matatizo. Amin. Jema kuzoea matatizo no no, no kuwa champion. Ah, pana Nina sema katika kumbukumbu la Torati mlango namba hii kumbukumbu la Torati. Leo tuko kwenye kabla tulikuwa kwenye 28, tusome na, na, na, na naomba nisisome nikoeleze kilicho ndani kwa. kwa kwa 3:7:15 anasema tukifuata maneno ya Mungu neno la Mungu na maelekezo yake Mungu atatuondolea yale magonjwa makatili yaliokuwa juu ya wa Misri Wa Misri ni tarifa ni taswira ya watu wasio na wasiomcha Mungu wasio itaji neno la Mungu azio yale magonjwa hatari hatari yale yasiotibika ya mateso ya hukumu eh Mungu atatuondosha kwaanaweza kaona kwamba kwa neno na Mungu kinavyokaa katika hilo inatusovia matatizo Yanini? ya nini? ya magonjwa. Tunatoka kuwa watu ambao tunasalimiana kwa salamu za kliniki. Tu tuinaomba hiki, tunaomba hiki, na kwa salamu za vitu vyema tuvifanikisha. Eh bwana eh, nyie mko wakati mnasasa wa, hivi unasoma kitabu gani? Mimi nafiki kama biju, sefika, ukuliza, vitu hivyo wakati mimi na kuendea vifwa mbona uko eh hey, unasoma kitabu gani? Kero salamu, si ya kureda Vip tuno uh, uh, hujapata wagenzo wa pingizi na mbugo huna unio salama gani? Nama katika kitabu cha nyakati hapo lazima ni nyakati kumi na sista kumi nyakati wapili mshah choka mshahono wala mna ni angalia mbaya hmm ai nyakati wapili kumi na sista kumi na mbi ni tuksume Nikuwa bali za mfano mwemoja. Mwema tu. Mfano mwema asa. E, mfano mwema asa. Alikuja ka, ka mzaba manaya. Alikuwa na ito Yehoshifati. Mfano mwema mzuri. Akashikuwa asa uyo. Akashikuwa asa. Na ugonjwa wa migu. Katika mwaka wa zelazini. Na kenda wa kumiliki kwake. Ugonjwa waki ukazidi sana. Lakini haku mtafuta Katika ugonjwa waki. Mbali. Ukitumia King James. Yuko wazi. Mbali. physician physician si mtabibu ni daktari hapa katuni neno waganga by the way katika Kiswahili mganga anamaanisha maana gango ya kienyeji lakini anaweza kumaanisha daktari Kwa kwani kuna daktari mkuu wa serikali kuna mganga mkuu wa serikali eh wakatafuta wao Mungu anamshutumu huyo mtu kwamba ugonjwa wake ulipompata kitcha kwanza alichokimbilia ni kwenda kwa matabibu ugonjo Bibulah saya mau kamu wah, mana kami, apa lah tu na change na mani ni, tu change change na Kristus. Si jasema kamu waktu change change Si kama kana, kama eh, se voa o zinazopokelewa não pá, se os dinas vão pôker leva, zina zina tafuto as vezes os tu, já mengine yote enginete, já é aí que as coisas não ganham, moja tu não é de peneta, moja, vou eu comer no gusangul kwa natunatia check. sio sio mtu mimi hata mimi. Tuwe pesi Wakupokea kitu kama kiri kuja. Amin. kusoma nyuma ya kamera. Eh. Taa jamani. Ese uso wako leo una umepaka nini? E, kisogo changu, lukibaya, eh, ina maana na kisoko changu ndio ukibaya eh. Siku tunaangalia kilicho ko mbele jamani. Mbona unazifia uso tu? Ina maana sasa huko ngine ziko vipi? mfano mtu mmoja. Kwa hiyo tuweleweke zaidi Kwa kile tunachomanisha Kabla kile tunachomanisha Na hiyo ni chanzo pia Chama ugombi katia wanadamu Kwa hiyo tunamuona Kwa hiyo halichokifanya Mfarmu ya asha Sicho wa kriso anachofanya Kriso hata kifika Simfranu na kumeza dawa Hato kiona haibu kushukuru Kuziombea bere ya daktari O bere ya nesa O bere ya mfomasia au ni dawa umezinunua utumie kwako muione kabla ya kuzimeza muombe Mungu naomba utumie hizi dawa kunitikisa tusitangulize kemikali lakini nimesema tusitumie hizo dawa miele tumia dawa na dawa hapa watu dawa na wanekia watu dawa lakini wakati mwingine ikumbukwe ni nani wa kwanza soma katika kitabu cha nisomee pale tabu biblia kama solution neno la Mungu kama suluhu suluhisho la lamo kazuka Asa anakufa kwa sababu ameiiweka pembeni hakumtafuta Bwana badala yake akatafuta matabibu wao wamwambie asi kitu inawapata 90% ya wakristo ndio Ndiyo Marko Njiri ya pili Katika agano jipi Ndwe kitabu cha pili Marko 5 25 27 Kama tuende haraka kidogo Wana tamani ni maliza Yakinisipenda kumaliza Bila Kutimiza wajibu Kutimiza makusodi Mako tano shina tano Mpaka shina Mako tano Shina tano Mpaka Ishirini na Tisa Na mmoja mwenye kutoka damu Mda wa miaka kumi na miwili Na kuteswa mengi kwa mikono Ya matabibu wengi Mwengu mbe hali ndo inapata wa, wa kristo wale Unamkuta Anakadi za ostali sita ya kaskazini la binisi ya mashariki muhimbi ya magharibi mloganzira ya kusini siji kwa dr kapona siji kwa nini leo ana kizazi, kesho anatolewa na nyuzi kesho yani anazunguka hana hata mungu wake mkristo mungu anasema siku za mwisho kuna atahukumu dunia kwa vitu vitatu kabla ya ile hukumu kubwa vita njana magongo Mwenye kwa mbewa kusunosikia Kusikubali Huyu mama alikuwa mshakuwa mteja wa Alikuwa na kadi za hospitali, zote Sikiliza maneno Mwenye kutoka damu Mwenye kutoka damu Mwenye kutoka kumi na miwini Nimesema mbugu watu wa sune ustali Pana nimesema watu Waanze na imani na mungu wao Hata kama kwa nane stali, kwa nane hospitali Wakijua kwamba mba hii, mungu natumia wa natumia mkono wa yule doktari Yule neshi eh. Asama, na Neshi na kuteswa mengi kwa mikono ya madabibu wengi. Eh, amegharimiwa vitu vyote alivyonavyo. Hawa madaktari na wostari no za sasa mazo unaukuta unaweza kupewa dawa nne zenye kitabu gonjo mmoja Mbapo dawa moja inaweza kutosha au mbili. Eh, unapewa sita. Nee. Eh. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika ya mkutano kwa nyuma akarigusa vazi lake. Mana alisema ni kiligusa mwema Yule mama akapona. Yesu alisema mwenye afya Hamuitaji dakitari Bali yeye alie mgonjwa Alie mdaifu Klingana ilo na mungu Tunamuitaji madakitari Lakini Yesu na manekuwa kwamba Anza kwanza kwa dakitari kishino jo kwa Eh anza na bwana na hata wewe wame huitaje usisubiri kuugua ndo wende kwa Kristo Kana Kristo previewjesa zaidi niko kabla hata ufapili na hiyo na hata katika matibabu ya kawaida njoni watu wote njoni kwa Kristo wote ambao mnaumwa ah ah kwani msinge kuja bila kuumba ivi kruza na pelendo sana watu wanakuja kwake siku anauma tu. Kristo ni mwenye hema na nguvu nyingi na huruma nyingi lakini inampendeza ina, ina pale tunapomtafuta hata wakati hatuko kwenye tabu. Kanuni nzuri kubwa. Kumtafute bana wakati hatuna moja kwa moja tatizo la kumhitaji. Wakaambia leo, leo tumekuja hapa sio kwa sababu hatuna uwezo wa kula michana, tunao uwezo, sio? Sio kwa sababu wote tunauma. Tumekuja tume kwa sababu inapende ni utu. Kufu wa munguwe Hatukuja kwa ajili wa kutafuta Kuna watu wanahenda kani sani kutafuta baraka Dio sio Ole wawa wazipate Mguwa mwishu Na Na na, na, na, na njie, njie njie kwa naifuta kabisa <muchu> hey, Kuna kina wane kutafuta ajira, Kuna wane kutafuta muke mme He watu wote mbao Mna karibia kufikisha selatini Nakini hamjaolewa Wala hakuna nae waulizia Kuna wane kutafuta ajila Johnny, unakuta, negócio tá um soncaman, Kama Como, como o Eh, já não filidi? É, quando aquele outro mano, ele ganha a mulher de Salim, o outro tá com o weekendzima. Paga unakuta, aí, apa? O negócio é a mesma, não. A mulher é qual? Viziana. A matatizo ya ndoa na miji na familia ni madogo ni makubwa na hitaji kuhubiri hiyo habari unahitaji kuhubiri kwa sababu ni kitu utakutana nalo ukitoka hapa ukini hapa uta utaizikia au uta utaifita kusuluhisha kufanya ni nyingi nani yake kuna matatizo ya ndoa watoto ni chovu leo hii katika mataifa ya dunia hii nchi kama Spain zikifunga ndoa 100 Tema nini na sita? Nani ameacha mitatu si na kwa zime, achika, Espani, u Rusi, ani maisha bayaona na mla kini ana reflect, yao yana tuwa taswir, taswir, asimia sabina, yani katika ndoa ya miaka mitatu sabina ni si na kwa zipojik, mchezo fungi, si na kwa zipojik, si na kwa zipojik, si Zinafunjika sabina moji Mba kishina kisa Ufaransa hamsina tano Pamoja kumba wanarewa na pombezawa United States Mbarekane ya rubaina tano Wawa nasema ni zaidi Kumbu kumbu ratolati Mlango Waishirini na nane e, hi, Solution ya ndoa eh, Solution ya ndoa ni nini ndoa, Zina matatizo zina matatizo Solution anandoa ni, ni Efeso 5.22 Enyi wake watii watiini waumezenu kama vile kumuti kristo Na solution ni nyingine api enyi waume wapendeni waakezenu kama vile kristo ni walipeda kalifaraka kalifia Hiyo niyo solution Solution siyo kwenda kwa mpsychologia e, Psychologisti saki ya nini haka anza kwa funisha funisha Na mpani Alazuma katika kumukumbu la Mlango waishina nane Nikoja nisome haraka haraka naona kama Kuna watu waishanza kunichafria ibada Watulie Ishina nane Serathini Hala hivi Ishina nane sikiliza Sikiliza solushenye moja wapu Sikiliza solushenye moja au solushenye kwa nini Efeso 5 Wake wanawati waume na waume wanawapenda Ukisha sewa Mimi bada ni hamsini kwa hamsini Aramu, uata ukienda kuzimu utapata solution soruishi, huta pata soruishi sh. Ah, na asa hamsini kwa hamsini sindo zinao biro mpaka makanisani Z Alafu na kwambi anene, ziki komanene kwa krisi mauki, malaya flani. Yuko hapo mjini. Na psikologia mingine, katika matapele kabisa wakubwa kubwa, wa psikologia. Matapele na Biblia iko wazi Ninazana kutipitisho kwa ma Ninazana kutipitisho kwa ma Ninazana kutipitisho kwa ma kwa mandiko mengi Lakini sasa hivyo ino wana wa chukulia kama Ni nguwe kwa mie Kuna matapeli wa enabili Wa haraka haraka Ninazana kwa wase matapeli, matapeli wa kiroho Ndo manabi wa makanisa ya, ya pesa Na matapeli wa psychology, Manatujua ni kusanya hea Mkuma atuatishina nane, therathina Anasema hivi Sikileza solushe ni nyingine Utaposa mke Na mume muingine atamchukua ata Utajenga nyumba usikae. Utapana mzabibu Ustumie matunda yati Iyo ni solushe ni kenyume Taki, yani ukifanya kenyume na hiyo ndo unapona Unaenda, unalipa mahali Unaposa, unaposa, unaposa, unaposa Yine nafika pare Unaanza upi. kusariti Unaaza upia Nane ananielewa Elivu elivu. Solusione yake ni kwamba. Tukisi mama katika yale marekezo ya hiyo ndoa. Ya hile familia. Ya hile maleze. Tuna. Inapua inasovu hayo matatizo yoni. Yere mia. Yere mia. Nane kitu kama hechos. Naona munda umeniacha. I don't know Wea ni miangali harakara kama na heza ni kafika pare Hele miya nane kumi Anasema hivi Hele miya nane kumi Anasema hivi Anasema basi kwa hio Nitawapa watu wengine wakezao Na mashamba yao ni tawapa wale watakao wa miliki Hapu kuna matatu ya kifamilia ya kiuchumi na nini Asimo unatafuta vitu yako anachukua mtu mm. Eh, Na kinywe chake vile vitu Binta naenda naolewa anagundua mme wake ni mme wa kila manambu Yale Hosea tisa 14 anasema na uwape nini? Anasema uwape matumbo ya yasiyoza na matiti makavu. Matatizo ya ndoa haya. Leo hiyo kiana katika familia nyingi utakuta hawana uzao, hawana nini, ndio katika na katikati hawawasomi pa. ambao wanaamini katika sayansi kuliko Mungu wao. Ameni. Eh, Mungu anawapa matiti makavu na matumbo ya chuma. Viadizi vya chuma. Eh. Ibrahimu a mke wake kidogo achukuliwe na na na na na hata na farao lakini Mungu akaisimamia neno kwa sababu Ibrahimu alikuwa mcha Mungu. Hayo Mungu wala usimuguse mrudisha kwa mwenyewe. Eh kwa sababu alikuwa naishi ile ndoa ikabaki salama. Vinginevyo sana alikuwa atakuliwa. Mwanzo 23 na 7 Uhoja mwisho tatizo Jingine lolote lile Ya nimetaja machana kuchumi, ya kifamilia Ya kiafya Enani, ukisoma Zaburi Ya miyamoja 20 na moja Rabani, eh, Haraka sana kama Itakuwa nimefika huko Zaburi ya miyamoja na moja, anasema hivi Na pili ya mmoja yishirini na moja Mstari ule wa Wasita mpaka wa nane Anasema hivi U, Anasema hivi Jua harita kupiga mchana Wala mwezi wakati wa usiku bwana atakulinda na mabaya yote Atakulinda na siyako bwana atakulinda utokapo na wengi yapo Tangu sasa na hata mire Atakulinda na ajali Atakulinda na mihanga Mungu mengine mengine Eee Tumetajiare machache tu kusema na mengine yote, bivu na chuma tapindi na kira kito. Matayo kumi na taja shina sita, ansema kwamungu kira diamo lina hivi nitawaenda kupita katika magumu haya watu watu wanapitia haya ndio jambo mimi? somo na ae ni ni majibu na majawabu ya kila aina yatatolewa na changamoto. Mungu awabariki sana sote walio kutoka neno hili. Tuombe tuaniike salama utukusanye wakati mwingine. Tuombe baraka zako ndani ya wiki hii, baraka za kula, za kunywa, za kufurahia kusoma neno lako. Mungu baraka pia za amani. Tuko kushukuru bwana